«Товаришу майор, я вам забороняю!» «От уже і товаришу майор, а хіба я кажу неправду? Коли б не готували за Ельбою таборів, то навіщо було збирати отут сотні тисяч радянських людей, замикати їх знов за тим самим колючим дротом, за якого вони щойно вискочили? Для вивезення такої кількості людей треба було підготувати залізницю, вагони, ешелони». «Вагони?» Але ж їх усіх позвозили до збірних пунктів студебекерами. Яка різниця, куди везти – до Рейну чи до Ельби? Зайва сотня кілометрів – ніяка не проблема. Проблема в тім, що ми не готові були там. Бо як же можна впускати всіх цих підозрілих людей без перевірки, фільтрації, сортування, перебирання – а союзнички і собі раді, може когось вдасться вмовити, щоб не їхав додому, а зостався у вільному світі. І слово ж, яке вигадали – «репатріація». Не можемо ми без цих собачих слів. Почалася війна, затріщала наша держава, кинулися шукати винуватих, тоді спохопилися, врятувати хоч що-небудь. З'являється негайно слово «евакуація». Я тоді працював на агростанції. Науковий працівник, доцент, голова. Щоб думати, не стримався. Сказав, падає це слово каменем на людей. Так само, як падали ще недавно слова колективізація та індустріалізація. А заступник директора станції, такий тобі щирий українець з щирим українським прізвищем Ковбасенко, негайно і просигналізував, куди треба, накатавши на мене донос. Ну, тут органи взялися трусити мою душу, як в грушу. Щастя, що військомат надіслав мобілізаційну повістку. Обійшлося двома допитами і підпискою про невиїзд. І врятувало мене тільки наближення фронту. На фронті я й сховався від усіх ковбасенків. Шкода не вбило. Гаврила Панасовичу, вам цього не зрозуміти. Ви належите до щасливої половини народу. Я до нещасливої. Ми всі переможці, може й усі, там побачимо. Як казав класик, ангели небесні не покинуть тебе. Сподіватимуся на ангелів і хай поминуть нас оті архангели, що з мечем, а наші ж архангели ще й з щитом. Не підступишся, не проб'єш. Після цієї дивної розмови, я не аби як стривожився за Оксану. Що я знав? Наказ командира є закон для підлеглого. Він повинен бути виконаний точно без відмовної строк. Що я вмів? Стріляти і показувати іншим, як і куди стріляти? Що я думав? За мене думав товариш Сталін. А тут думав за мене підполковник Дурас. Він пригримів до Осендорфа сам, без майора Йоткова, і вже в цьому відчувалася якась загроза для мене. Я спитав Дураса про майора, підполковник хижо вишкірився. Що? Вже знюхалися фронтовички? Не брид мені цей твій майор. Все свистить та свистить. Так і в своєї жінки оту штуку просвистить. Ти добре знаєш, яку штуку, капітан? Маємо відомості, що не займаєшся тут ділом, а морально розкладаєшся. «Попросив би без натяків, холодно зауважив я, а я без натяків, я навпрямець, завів тут собі дівку, верлюжися з нею в день і вночі, народ обурюється». «Я вже знав, який то народ, коляда, один негідник тут, інший у штабі в хемері, змичка негідників». Ми були самі у штабній кімнаті, Дурас розлігся у кріслі, недбало закинув ногу, за ногу блищав мені в очі нахабними хромовими халявами. Я обороно підхопився з стільця, виструнчився офіціально, як на рапорті, відкарбував. Товаришу підполковник, ви мене ображаєте? Мене і мою дружину Оксану Григорович. Ми любимо одне одного ще з дитинства. Війна роз'єднала нас. Тут зустрілися цілком випадково. Але тепер ми чоловік і жінка. Я нікому не дозволю. Доросліниво замахнув рукою. Ти чого це підхопився? Сядь і послухай, що тобі скажуть старші. Ти знаєш, де ти знаходишся? Ти знаходишся у ворожому оточенні у спецкомандировці. Пойняв? А тому пильність твердість, непідкупність, а тоді ще розпильність і ніяких мені кохань і женихань,